Tiana Primera Hora. Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La programació cultural d'estiu de Tiana s'ha setat aquest dimecres amb l'inici del cicle de sardanes a la fresca a càrrec de la Copla Marinada, que ha ofert una audició i ballada de sardanes al Parc del Camp de Futbol Vell. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Aquesta nit s'ha donat el tret de sortida a la novena edició del cicle de sardanes a la fresca, amb una audició i ballada de sardanes a càrrec de la Copla Marinada. Fins al 3 d'agost, el parc del Camp de Futbol Vei acollirà cada dimecres una cita amb la música i el ball tradicional de la cultura catalana que organitza l'agrupació d'amics de la sardana de Tiana. Aquest dijous s'inicia la sisena edició del cicle Nits de Música al Jardí L'Olanglada, amb l'actuació del pianista tianèm Josep Mas, popularment conegut com a Kid Flux i alhora integrant de la mítica banda de rock progressiu Pegasus. El cicle es prolongarà durant tots els dijous del mes de juliol. Les xifres de l'atur a Tiana d'aquest mes de juny no ha registrat cap canvi respecte al mes anterior i es mantenen les 359 persones desocupades al municipi, tot i que la comarca del Marespa s'ha registrat un descens del 3,64%. Tiana Pro continua presentant unes dades d'atur bastant per sota de la comarca. L'increment de l'activitat comercial en determinades èpoques de l'any, com ara l'estiu, fa necessari que els comerços estremin les mesures de seguretat per tal d'evitar que es cometin delictes. Aquestes recomanacions venen proposades per la policia local de Tiana. La pressió dels veïns de Montgat pot forçar que el cas d'Òscar Sánchez, empressonat per tràfic de drogues, faci un tomb definitiu. Les seves reivindicacions han aconseguit que l'Ambaixada espanyola a Itàlia demani a la policia que busqui noves proves. Avui dóna el tret de sortida al cicle d'estiu de l'hora del conte que organitza la Biblioteca Can Baratau. Durant aquest mes de juliol, els nens i nenes de Tiana podran gaudir d'aquesta activitat en la que cada setmana una contacontes de renom seguirà explicant els relats més sorprenents a tots els assistents. Tiana, primera hora. Notícies. A continuació, Patricia Palomino ens porta a la crònica de l'inici del cicle de sardanes a la fresca. La novena edició de les Sardanes a la Fresca ha arrencat aquest dimecres amb gran èxit de convocatòria, amb una especial afluència de públic de fora de Tiana, i és que les particularitats d'aquest cicle, organitzat per l'agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, fan que la crida no es limiti la gent del poble, sinó que tingui repercussió també dins dels cercles sardanistes d'arreu de Catalunya. El cicle dona la possibilitat d'assistir a una ballada i audició de sardanes d'un compositor en concret, una oferta cultural inèdita del nostre municipi i que ha valorat el públic assistent a aquesta primera sessió dedicada a França ses camps i comelles. Venim de l'Hospitalet del Llobregat, però venim cada any perquè ens agrada molt, és molt familiar i estàs molt bé. Ja està molt fresca pues Jo les trobo molt bé i això s'ho havia en molts pobles, cosa que no es fa. Per això venim cap aquí. Ja fa uns quants anys que venim i fa uns quants anys que s'està organitzant i de fet cada any està ple i cada any ha més gent. Això vol dir que la idea és bona, que el lloc és bo, que és, les dates són bones, les cobles, les sardanes... S'ha sabut fer. L'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol, ha estat una altra de les assistents a la inauguració aquest dimecres del cicle de les Sardanes de la Fresca i ha aprofitat per destacar la intensa feina que porten a terme els membres de l'entitat organitzadora durant tot l'any i la projecció exterior que suposa pel municipi un acte d'aquestes característiques. Està molt bé que no tothom sigui de Tiana, justament perquè es va coneixent de mica en mica el poble i també més es va posant en el mapa l'acte de Sardanes a la Fresca en aquí en el municipi. I això en part doncs, és degut a l'esforç i a la tenacitat i a la constància de la grup passió i això té la seva recompensa, que és tota aquesta quantitat de persones que tenim avui aquí. Per la seva banda, el secretari de l'Agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, Jordi Millan ha valorat molt positivament l'assistència de públic en la sessió inaugural, però també ha fermat que espera que al llarg de les properes setmanes es puguin augmentant gràcies a la participació dels tianecs. Ja s'estarà interioritzat, ja som els dimecres de juliol, a Tiana ja han començat les sardanes de la fresca, si ha d'anar, els que venen de fora... I el que faria una crida és als de Tiana, que vinguin aquí i encara que no tinguin un interès especial de ballar a Sardanes, almenys que vinguin a fer petà la xerrada amb els coneguts i facin un cafetonet. La copla Marina ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes de Francesc Camps i Comelles, qui havia estat convidada a la sessió d'aquest dimecres, però capat per problemes de salut no va poder assistir. El compositor triat per inaugurar el cicle, que s'allargarà fins al 3 d'agost, va començar la seva vinculació amb el món de la sardana a només 8 anys i al llarg de la seva vida ha escrit més de 120 peces. Ah! Aquest dijous es dona el tret de sortir de la sisena edició del cicle Nits de Música al Jardí Lola Anglada, amb l'actuació del pianista tianè Josep Mas, popularment conegut com a kickflush i alhora integrant de la mítica banda de rock progressiu Pegasus. No obstant, per aquest concert inaugural, Josep Mas presentarà una vessant més íntima amb un concert de piano on interpretarà peces del seu repertori i alguna de les composicions que ha realitzat per a bandes sonores. Tot i que en aquest concert, Josep Mas també té previst interpretar un o dos temes de pagassos i un parell d'estàndards populars pels quals té debilitat. El propi Mas ens explica l'especial il·lusió que li fa participar en aquest concert perquè és a Tiana i pel format de l'espectacle. Un concert només piano-sol, encara que al final igual hi haurà alguna sorpresa, però... Bàsicament és piano sol i sempre, és, és, per mi, és, és molt agradable quan tinc possibilitats de fer concerts així perquè tenen una vertent d'una llibertat molt gran al, al ser tu sol que toques, no? O sigui, per dos motius, per del piano i per tocar a tiana pues, al costat segurament de molts amics. Josep Mas, que durant la seva carrera sempre ha fugit de les etiquetes que cataloguen la música, proposa als espectadors acostar-se sense prejudicis a un viatge musical ple de melodies per viure-ho com una experiència. D'altra banda, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, la socialista Núria Blasco, ha volgut transmetre que des de la seva regidoria es continuarà apostant per incentivar el cicle festiu del poble amb propostes com les nits de música al Jardin Lola Anglada i no ha descartat que en un futur pròxim les ubicacions d'aquest cicle puguin anar canviant. Nosaltres apostem novament eh, pel cicle festiu, intentant, a més a més, tenir en, en, aquest, en aquests concerts doncs, gent que, que estigui, estigui vinculada també al poble. Crec que a més l'espai és molt, molt maco, i, però també no descartem això també de, de properes edicions, fer-ho fer potser en diferents llocs, eh, també que siguin emblemàtics i macos de Tiana. O sigui que tenim moltes ganes de, fer, de continuar el el projecte aquest de, dels concerts i crec que, que a més a més a Tiana els agraden. D'altra banda, la regidora Núria Blasco ha celebrat la gran quantitat de propostes culturals que hi ha programades per aquest estiu, com ara les sardanes a la fresca, l'estiu de jazz o el cinema a la fresca. En aquest sentit, Blasco ha confirmat que des de l'Ajuntament es mantindran propostes com aquestes i de fet tractaran de potenciar-les encara més. El concert de Josep Mas està previst que s'iniciï a les 10 de la nit i la seva duració aproximada és d'una hora, en la qual no faltarà alguna sorpresa que ha preparat el músic tianenc. Les nits de música al Jardí Lola Anglada es duran a terme durant tots els dijous d'aquest mes de juliol. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga que ens porta les dades Tour d'aquest mes de juny pel Cafà Tiana. Les dades d'atur del mes de juny mostren una tendència a la baixa respecte al mes de maig a la comarca del Maresme. Les xifres mostren un descens de 1.332 aturats, que suposa una reducció del 3,6% a l'últim mes. Mataró i Calella són els municipis on més ha disminuït el nombre d'atur al mes de juny. Pel que fa a Tiana, no s'ha registrat cap variació i es manté amb els mateixos números del mes de maig. Tot i així, Tiana es manté com un dels municipis del Maresme amb la taxa de d'atur més baixa. En concret, se situa al tercer lloc amb un 8,7% d'aturats, superant només per tallar i cabrera de mar. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana Viviana Pérez creu que l'èxit del municipi en quant a la taxa d'atur es produeix gràcies a una bona oferta empresarial. El que és aquest mes de juny la taxa s'ha mantingut eh, estable debut sobretot a que el que és la nostra oferta que genera la nostra oferta empresarial i de negocis que genera ocupació també és estable al llarg de tot l'any no tenim un sector més estacional com pot ser el turisme llavors en aquest cas eh, Tiana continua mantenint-se amb, amb zero increment de que és el nombre d'aturats durant aquest mes de juny. Així mateix també Tiana eh, està en els tres municipis del del Maresme, de la comarca del Maresme, amb la taxa eh, per sota del 10% d'atur. La mitjana del Maresme gairebé duplica les dades de Tiana, amb un 15,4%. El problema de Tiana vers l'atur és la manca d'un sector potent de turisme, sobretot en els mesos d'estiu, que fa que les xifres d'aturats no disminueixin i que pateixen una escasa modificació. Viviana Pérez es mostra satisfeta per les dades de Tiana, sobretot en comparació amb el Maresme i Catalunya. Continuem gairebé amb un 9% de taxa d'atur, uh, continua sent un tant per cent força elevat. Uh, però si ho comparem amb lo que és la taxa de'atur uh, a nivell de comarca que es troba a l que és gairebé el 15% estem a la meitat respecte a lo que és comarca del Maresme. I respecte a lo que és provín... respecte a lo que és Catalunya també gairebé ens trobem a la meitat perquè Catalunya està situada en el 14,6 Podem considerar que són uh, dades positives en relació eh, i comparem amb la comarca del Maresme i amb la província de Barcelona. Pel que fa a la variació anual, el nombre d'aturats ha augmentat en un total de 1.577 persones a tota la comarca, el que suposa un augment del 4,7%. A Tiana només s'ha incrementat en 7 aturats, el que suposa un 2% més respecte al juny de 2010. Tiana, primera hora.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 Pel que fa als comerços, algunes recomanacions bàsiques durant l'activitat comercial són no acumular diners a les caixes enregistradores. És convenient, a més, que al llarg del dia s'afectuin diversos ingressos a les entitats bancàries. Per fer-lo, cal evitar portar molts diners de cop i actuar amb discreció i adoptant totes les mesures de seguretat possible. En determinats comerços, pot ser convenient instal·lar un circuit tancat de televisió. Sobre aquesta qüestió, un tècnic en seguretat pot realitzar un projecte de millora adaptat a les necessitats de l'establiment. En aquest sentit, el president de l'Associació de Comerços i Serveis Tianencs, Toni Margalef, ha sobrallat la importància de recordar aquestes mesures de seguretat, tot i que Tiana és un poble força tranquil. S'acostumats a viure en un poble bastant tranquil, en el que no, no estem acostumats a que passin gaires coses d'aquestes, doncs som una mica més confiats del que hauríem de fer, no? i a vegades ens relaxem una mica amb aquest tipus de mesures, a l'hora de tancar... Va bé que t'ho recordin perquè ens passa una mica. Pel que fa al negoci, cal que els treballadors i treballadores siguin conscients de que les persones desconegudes no han de conèixer les mesures de seguretat instal·lades. També recomanable aportar un control de la quantitat de claus de l'establiment i de les persones que en disposen de còpies. Referent a les targetes de crèdit, s'ha de recordar que són personals i intransferibles. Tot i que ara moltes targetes incorporen el xip de seguretat a través del qual el client identifica el seu codi secret, encara hi ha molts datafons i targetes que no estan preparats per a aquest sistema. Per tant, a l'hora de comprovar les dades de la persona titular de la targeta amb el document d'identificació del client, cal ser rigorosos. Pel que fa als bitllets, si es té cap dubte que fals, no s'ha d'acceptar. En cap cas és adient iniciar una discussió i la recomanació és comunicar al client que aparentment el bitllet és fals i que segurament ha estat objecte d'un engany. En aquest sentit, un bitllet fals cap portar-lo a la policia. La policia local de Tiana recomana que davant la presumpció de cap delicte no s'ha d'adoptar i s'ha de trucar immediatament a qualsevol hora la policia al 092 o al 93 395 1515. 15. En aquest sentit, és preferible atendre una falsa alarma que un delicte consumat. La pressió dels veïns de Montgat pot forçar que el cas d'Òscar Sánchez faci un tom definitiu. Les seves reivindicacions han aconseguit que l'ambaixada espanyola a Itàlia demani a la policia que busqui noves proves. La policia estatal ha localitzat en una presó de les Palmes un narcotraficant d'origen sud-americà, Marcelo Roberto Marín, com la persona que hauria suplantat la identitat d'Òscar Sánchez, un veí d'amongat que està empresonat a Itàlia. Sánchez, de capacitats intel·lectuals limitades, va ser detingut i extraditat a Itàlia, on el van condemnar a 14 anys de presó per narcotràfic i on fa un any que està empresonat. Ell sempre ha mantingut la seva innocència i el seu entorn mai va donar cap crèdit a les acusacions i des de l'inici va apuntar cap a una suplantació d'identitat. L'aparició del possible veritable delinqüent serà clau per aconseguir que l'absolguin. En aquest sentit, el mongatí Jordi Fontaner, coordinador de la plataforma en favor d'Oscar Sánchez, ens dona els detalls dels sabents fets. La policia espanyola eh, ha recaptat eh, les proves que han pogut aconseguir els periodistes del periòdico i les posen en marxa. A partir d'aquí eh, les envien, les han d'enviar a l'ambaixada espanyola a Itàlia perquè li passin a l'advocat i a l'advocat li passi la jutja per poder aturar tota la maquinària judicial i poder revocar la sentència que ja té de 14 anys. L'autèntic delinqüent seria Marcelo Roberto Marín, de nacionalitat uruguaiana. La policia espanyola l'ha localitzat en una presó de les Palmas. Marcelo Roberto va robar l'identitat d'Òscar Sánchez i amb el seu DNI hauria donat d'alta una línia de telèfon. S'hauria registrat en un hotel i hauria mogut cocaïna sota l'abric de l'identitat sostreta. La confusió amb la documentació va fer que el juliol del 2010 la Guàrdia Civil va detenir l'Òscar Sánchez a Montgat. El van acusar de col·laborar amb un important clan de la camorra napolitana fent d'enllaç amb el narcotràfic provinent de l'Amèrica Llatina. La justícia italiana el va condemnar a 14 anys i en fa un que és a la presó. La policia també ha demostrat que en el moment dels delictes l'Òscar treballava en un túnel de rentat de cotxes de Montgat, fet que la seva defensa sempre havia mantingut. Això ho demostra un contracte de treball i la versió del propietari. Amb les noves proves, la defensa pot demanar la revisió del judici. La plataforma que li dóna suport demana celeritat. Eh, ara amb les proves aquestes que tenim, que les presentin a la jutja i, i no, sé, no sabem què, què més necessitem que perquè la alliberin. Perquè eh, les proves fòniques eh, no coincideixen, encara que hi ha un suposat expert que diu que sí. La quartada, quan l'ubiquen a, a Itàlia en un hotel fent una transacció de drogues, eh, confirma la feina aquí amb un gat que estava treballant. La plataforma en favor d'Òscar Sánchez es reunirà aquest dimarts amb els responsables de l'Ajuntament de Montgat i totes les parts implicades per mirar d'accelerar les gestions. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Avui dona el tret de sortir del cicle d'estiu de l'Hora del Compte. Durant aquest mes de juliol, els nens i nenes de Tiana podran gaudir d'unes sessions ben estiuenques d'aquesta activitat que la Biblioteca Can Baratau porta organitzant des de fa molts anys fins a arribar als nivells de consolidació actuals. Així ho ha explicat la seva directora, Núria Fàbregas. S'ha consolidat molt. De fet, és una activitat que funciona des de la inauguració de la biblioteca i en els dos últims darrers anys hem notat que s'ha incrementat molt el, el nombre d'assistents. Eh? Llavors, doncs, és una activitat que a vegades va fluctuant perquè igual tens tot un grup d'infants que un cop es fan una mica més grans, doncs ja deixen de venir i has de tornar altre cop a acollir doncs, les noves famílies que tenen infants i que ja tenen uns tres anys, a vegades amb dos anys també venen alguns, però tornes a crear l'hàbit de lectura amb nous infants. No? I ara doncs, és una, una època bona, considero. Les sessions d'aquest mes de juliol de l'hora del conte es faran a l'esplanada exterior del recinte de la biblioteca, amb l'objectiu de donar-li un caire més dinàmic a la iniciativa. Graitejo continuarà mantenint l’essència d’aquesta activitat en la que cada setmana una contacontes compte de renom seguirà explicant els relats més sorprenents a tots els assistents. I per començar aquesta setmana, Violeta Vilès serà l’encarregada de narrar avui dijous al conte d’estiu. Aquesta serà la primera sessió d'un total de quatre, que es realitzaran cada dissous d'aquest mes. Núria Fàbregas explica quins són els objectius de la iniciativa donant especial importància al més rellevant, inculcant als més petits l'hàbit de la lectura. Seguim els mateixos objectius, també posant nous narradors eh, i engrescant també a utilitzar tècniques diferents de narració, com pot ser utilitzant també la música o amb ajuda d'objectes. El que té és que tenim tot, també tot un munt de peluixos i de materials didàctics que... De, bueno, que són de contes, no? són materials relacionats amb els contes, i vaja, la idea és anar consolidant la lectura, o sigui, facis el conte que facis, però transmetent la lectura com una, com una activitat divertida que t'aporta moltes coses i que després doncs, es visqui també a les cases, no? que no es quedi només a la biblioteca. Després d'aquest cicle d'estiu, l'Hora del Conte tornaran al mes de setembre, moment en el qual es tornaran a reprendre també iniciatives com les narracions vivencials o la tertúlia literària, i es posarà a punt i final a la quarta edició del concurs del superlector. A partir del mes d'octubre arrencarà la Biblioteca Can Baratau una tertúlia literària dirigida a adults principiants, una activitat en què es podrà parlar de literatura sense necessitat de ser grans experts de la matèria. De moment, però, a l'espera de l'inici d'aquesta iniciativa, podran continuar gaudint durant tot el mes de juliol de les sessions d'estiu de l'Hora del Conte. La primera serà aquesta tarda al punt de les 6. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui s'espera una situació meteorològica una mica en la línia del que vam tenir ahir. Per tant, l'ambient ha de ser bàsicament assolellat, però no es descarta que puguin tornar a apareixer intèrvals de núvols baixos que puguin mig pel cel, sobretot cap a l'interior de la comarca, prop de la serrada litoral. Tot això és conseqüència d'aquests vents de mar cap a terra que avui continuaran bufant aquí a la costa del Maresme. Es tracta de vents humits que afavoreixen la presència d'aquests núvols. A banda d'això, també fan que la situació marítima estigui una mica alterada amb marajol i àrees de mar de fons, que s'ada de fins i tot de petitesers de maró podrem veure a tota la costa del maresme. Per tant, precaució, perquè la mar estarà una mica remenada. Pel que fa a les temperatures, en el dia d'avui en principi no esperem grans canvis, si les comparem amb les d'ahir poden pujar una miqueta a les màximes, perquè hi van quedar més curtes fruitalment dels núvols, però bàsicament doncs, continuem amb uns valors semblants. Pel que fa a la previsió, de cara demà tot indica que continuarem més o menys amb el mateix temps, creiem que, que amb sol durant tot el dia i amb unes temperatures que es mantindran com les d'avui amb vents que continuaran fluixos del sector entre el sud i el sud-est durant les setmanes del dia i amb una situació marítima novament dominada pel Marejo Jó, la mare Maró a tota la costa de la comarca. Cap de setmana, en principi, esperem bonança i domini del sol, amb núvols prims la tarda de diumenge, perquè hi haurà algunes tempestes cap a l'àrea del Pirineu, però en tot cas seran precipitacions que no arribaran, en cap cas aquí a la costa, on, a més a més, les temperatures es mantindran força càlides, però sempre dintre la normalitat pel que és l'època de l'any. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'Agenda local Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 4 al 10 de juliol Literatura Amb el lema La platja la biblioteca continua Tiana la quarta edició del concurs del superlector. Enguany els nens i nenes de fins a 13 anys es submergiran en el món de la lectura amb un únic objectiu llegir el màxim nombre possible de llibres per guanyar el premi final de la seva categoria.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 Dijous. Música Aquest dijous donen el tret de sortida les nits de música al jardí de l'Ola En el cas d'aquesta setmana, el compositor Josep Mas, conegut popularment com Kid Flus, s’ha serà l'encarregat d'acompanyar els oients en un viatge sonor enmig de la màgia de la nit. Recordeu, la sessió començarà puntualment al punt de les 10. L'hora del conte Arriba el mes de juliol i amb ell l'hora del conte es vesteix l'estiu. En el cas d'aquesta setmana, la conte Violeta Vilers serà l'encarregada d'explicar als nens i nenes una història ben pròpia d'aquest període de l'any tan esperat. Ja ho sabeu, la sessió començarà com sempre a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Divendres. La proposta. A l'estiu és un bon moment per veure les pel·lícules que els més petits no han tingut temps a veure durant l'any. És per això que la Vila de Tiana organitzarà cada setmana del mes de juliol una sessió de cinema a la fresca al parc de l'antinc cap de futbol. I en el cas d'aquesta setmana, els nens i nenes podran gaudir del film Toy Story 3, on unes joguines intenten fugir de les mans d'uns nens malcriats. La projecció començarà, com sempre, al punt de les 10 de la nit. Música L'agrupació La Flama de Farners presenta aquest divendres la setena edició de concert de música de Copla, la iniciativa comptarà més amb un homenatge a la compositora Dolors Viladric. La sessió començarà al punt de les 9 del vespre al Parc del Toronet de Montgat. Dissabte. Esports. Arriba a la plaça de la Vila la tercera edició de la Marató de Tenis Taula. En Ege podran participar totes aquelles parelles integrades per persones majors de 14 anys. La inscripció es pot formalitzar fins al divendres 8 de juliol per 5 euros o bé per 6 en el cas dels majors de 18 anys. En aquest pròxim clau, a més, una sardinada de la que també podran gaudir totes aquelles persones que no vulguin jugar. Aquesta jornada lúdica començarà al punt de les 9 de matí. Música Parlem ara de dos actes musicals que la Vila de Montgat acollirà aquest divendres. D'una banda, l'agrupació musical del casal de gent gran Joan Maragall presentarà una actuació musical al punt de dos quarts de sis a la tarda a les pròpies instal·lacions del col·lectiu. De l'altra, també la Vila de Montgat acollirà els concerts dels finalistes a les beques de música jove 2011. Serà dos quarts d'onze de la nit a la sala Pau Casals. L'entrada és gratuïta. Diumenge. Exposicions. Fins aquest diumenge podeu visitar el Temple Parroquial de Tiana, una mostra que fa balanç dels seus primers 5, 25 anys d'història. En l'exposició s'hi poden veure fotografies i escrits que expliquen la història dels recintes religiós des dels seus inicis fins a l'actualitat. L'entrada és gratuïta. Ràdio Tiana, serveis informatius.